Fema Radio Show. Saudiako. <todicatio> eh wana nakuaje msikilizaji wa Fema Radio Show. Ya yeah, wakati mzuri kabisa unakutana na kijana mwanzako hapa Rebecca Gumi na leo tutakuwa najiuliza kaka Mohamed leo yuko wapi eh? Sio majukumu hapa ni mengi nini kwa leo nikamwambia atakuwa zamu yako basi. Kila siku tunasikia reporter tu wako Mbea, wako, Uh, njombe kwani usiende ukaongea na reporters eh? ukashirikiana nao kwa hiyo muhammed basi katika kipindi hiki yeye yuko mbea na ndiyo atatuletea material uh, na sauti za vijana wenzetu kutokea Mbea lakini hakuna kinachoharibika hapa studio uko nami Rebecca Jumi na kama kawaida Fema Radio Show inaletwa kwako na Femina kwa kushirikiana na Best Dialogue ACT pamoja na Taha kwa maana ya Tanzania Horticulture Association. Na Association. basi msikilizaji wa Fema Radio Show tukiwa kwenye mfululizo wa vipindi vya kilimo tutakuwa tunaangalia so zima la utafutaji wa mtaji katika kilimo cha mboga mboga na matunda na kama na kawaida yetu tu na ripotaaz wetu hawa kutoka Rungwe Mbea na kuanza tujiunge na Charles Mpanji ambaye yeye alizunguka katika mitaa mbalimbali ya wilaya Rungwe kuhoji wananchi. Wanafikiria tukisema mtaji wa kilimo tunamaanisha nini? Tujiunge na Charles Mpanji wa Fema Radio Show. Sikiliza. Asante studio. Nipo KK hapa bila nirungwe mkoa ni Mbeya. Na lengo la kufika hapa nikonana na baadhi ya wananchi wa maeneo haya kutaka kujua namna gani ambavyo mtu anaweza kanufaika na mtaji na uelewa kuhusu maana halisi ya mtaji. Mbele yangu nakutana na kaka hapa. Kaka habari yako? Safi. Naitwa nani? Jacob Nundu. Una uelewa gani kuhusiana na mtaji wa kilimo? Hapana, sina uelewa ningomba tu nieleweshe. <tune> Juma muipaje? Unaelewa gani kuhusu na mtaji wa kilimo? Mtaji wa kilimo ni nini? Mimi naelewa mtaji wa kilimo ni nguvu ya mtu mwenyewe katika mazingira anaoishi anawa, anawa, sana nguvu ndo ninachojua kwamba ndo mtaji wa kilimo. Moje ndo aha vya kununulia vile msingi wenyewe tuseme kununulia mbolea pembejeo zote kwa ujumla madawa mbolea tu vile sana sana. Mama bari yako? Okay. Kuna gani kuhusiana na mtaji wa kilimo? Mtaji wa kilimo ni hey. nini? Mtaji wa kilimo naelewa kama mtaji wa kilimo ni nguvu zangu. Kwa sababu mtaji wa kilimo ni kufuta kwa sababu mtu anaandaa kilimo chako, mbolea, madawa, vile miche kama unapenda kama mchicha, kama vile chainizi, mahindi, marage na kadhalika. Uh, kusu kilimo kwa kifupi ni kwamba naelewa kwamba hasa unashirikisha nguvu vile vile nashikisha na mtaji kidogo unaweza kama mfano kuanzia samadi kwa mfano kama kimo chetu ya Ula ya Rungu hapa tunalima migomba tunapoanza kupanda ile migomba lazima uonde samadi 1200 kama unaweza kwa mtaji basi unaweza kutafuta vijana wa kukusaidia hiyo kazi Mimi naitwa Daudi Ngemera kwa pande ya wa kilimo huwa natumia nguvu zako pia na juhudi za kimafifa au kutafuta ujuzi kwa mtu mwingine na baada ya kutafuta ujuzi wa mtu mwingine kuna vitu ambavyo vinaweza kukusaidia unaweza kutumia samadi unaweza kutumia majani ambayo lichinga kwa ajili ya kubadilisha udongo ukawa na rutuba mimi ni David Victoria kipageme mtajiangu wa kilimo ni nguvu zangu mwenyewe kingine ni mfano niki nguvu zangu mwenyewe afu nakuweka vibarua kwa kunisaidia kidogo mtaji wa kilimo nielewa kwamba unaniletea faida nyingi na pia nikitaka yani nikitaka kujingiza katika kilimo niwe na shamba na pesa kikubwa pesa unajua bila pesa uweze kulima namu hayo yalikuwa ni maoni mbalimbali ya wakazi wa KK ya hapa Wilani Rungwe kusiana na mtaji wa kilimo namna gani ambavyo mtu anaweza kawa na mtaji wa kilimo na kanufaika na kilimo hiki kupitia mtaji ambao atakuwa nao ni na kilipoti kutoka hapa Wilani Rungwe mkoani Mbea mimi ni Chaz Mpanji wa Fema Radio unusikiliza Fema Radio Show alikuwa ni Chaz akituletea uh, sauti za wananchi wa Mbea wakiongea na Fema Radio Show kuhusiana na maoni yao Na basi msikilizaji kama una mauni yako itakuwa fresh sana kama utatutumia kupitia namba yetu ya 0753 0030 01 bado tuko na Charles mpanje reporter wetu huyu akiripoti kutokea Rungwe Mbea na hivi sasa basi anatuleta ajipange wa Fema Radio show mwanamke mbaye au naweza nikasema mdada eh ambaye katika shughuli zake za kilimo mwanzooni alikuwa anapata patata shida hivi kupata mtaji kwa sababu alikuwa peke yake na hapa basi atatushirikisha ni njia gani litumia kuweza kupata mtaji na jinsi gani inaendelea na kilimo chake. Charles, karibu tena umlete jipange. ya Jipange. Jipange. Jipange. Asante kutoka studio. Nipo katika kijiji cha Ilolo, Wilani Rungwe mkoani Mbeya. Na hapa nakutana na mama ambaye atatueleza mengi kuhusu mtaji wa kilimo. Mama habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Naitwa Tumaini Elamu Wakolo Na mama wakati unaanza kilimo cha mboga mboga na matunda, njia gani ulitumia kupata mtaji na kuanzishia shughuli ya kilimo? Mara kwanza nilikuwa na bangaiza tu kukoteza ukoteza Lakini baada hapo kuna wataalamu walikuja kutuelimisha kuhusu kilimo walivotuelimisha wakatupa na mikopo. Tukaanza kulima. Kwanza tulikuwa tunalima ovyo vyo. lakini wakatuelekeza jinsi ya kulima, kuweka matuta, ndo tukaanza kulima namna hiyo na kutupa mikopo pia. Jibange. Na ni mbinu zipi unatumia kuhakikisha kwamba mtaji wako unakuwa na kuendelea kukupa faida zaidi kupitia kilimo hiki? Mbinu ya kwanza ni kwenda shambani kila wakati, mara kwa mara. Mbinu ya pili, nikipata pesa huwa naweka kwenye vikundi kama vikoba. Mbinu ya tatu ni kulenga soko. Mfano, kwa kipindi hiki masoko yanasumbua na kipindi hiki tunategemea kupanda mahindi kwa sababu kipindi hiki mahindi wengi hawalimi kwa hiyo tunalima mahindi ya kukwanyua kwa ajili ya kusa. Mbinu ya 4 ni kulima vitu tofauti tofauti mfano maparachichi ndizi na mboga mboga pia nina bwawa la samaki na ng'ombe pia na ufugaji wa kuku. Jipange. na kujiunga kwako kwa vikundi mbalimbali kama ulivyosema kwamba mnatumia sasa hivi vikoba imesaidiaji kukuza mtaji wako wa kilimo. Kimenisaidia kwa sababu mtaji wangu wa kilimo unabaki pari pale na tukivunja mwisho wa mwaka tunavuna laki tano kwa mwaka zile zinanisaidia ada watoto shuleni hospitalini pia na shughuli mbalimbali naongezea kwenye mtaji wa kilimo na kuna msaada wowote wa ushauri ambao unaiweza kupata kutoka, kutoka kwa taasisi ya Ubenki kuhusu elimu ya kuweka akiba na kukopa kwa sasa hivi kwa sababu tulikuwa tunaanza sio muda mrefu hatujapata na katika kukuza sasa kipato chako kupitia kilimo cha mboga mboga na matunda, ni changamoto gani ambazo unakutana nazo? Mfano, mvua ikinyesha nyingi, mboga mboga zinaungua, zinatakiwa yani sehemu kavu. Kwa kipindi hiki cha mvua huku, kwa mfano huku kipindi hiki cha mvua, huwa mboga zinasumbua sana. Ndio maana wataalamu wakaja kutupa msaada wa makapit kama haya, ndio tunayotumia kwa ajili ya mwakiliaji. Ndio tunalima sana kipindi ambacho mvua hayenyeshi. Changamoto nyingine ni soko. Mfano mwaka jana soko lilishuka mpaka cabbage chinese tulikuwa tunauza shilingi mia. lakini kwa wakati mwingine wakati wa nyuma huko tulikuwa tunauza shilingi tano cabbage moja na fungu la chinese kwa wakati mwaka mjana tulikuwa tunauza shilingi mia. kipindi hicho wote tu, wengi tulilima Ndiyo bana soko liko samama ikitokea mtu akaomba ushauri kutoka kwako ni vitu gani azingatie na kupata mtaji lakini vile vile mtaji wa kuanzisha kilimo cha mboga mboga na matunda nine utakuwa ushauri wako kwake ushauri wangu kwake kwanza aipende kazi na ajitume kila siku kufanya kazi asikate tamaa kuna kupata na kukosa aendelee na kazi pia nitamuelekeza jinsi wataalamu wanavyofanya nitawajulisha wataalamu waje kumuelekeza zaidi na msikilizaji tumeweza kumsikiliza mama kutoka katika kijiji cha Ilolo, Wilani Rungwe mkoani nimbea. Mbeya, ambaye ameeleza masuala mbali, mbali kuhusiana na kilimo cha matunda na mboga mboga, ambacho kumnufaisha kwa namna moja ama nyingine. Kutoka hapa katika wilaya Rungwe mkoa wa sina la ziada, mimi naitwa Mpanji, wa Fema Radio. Jipange, Fema Radio Show. D -d -d Dio show ya kijianja. This is who we are. Dio show ya Baba Tunu aka Mme wa tuli ndo mda wake hapa. Eh kama hujanifahamu, nimaanisha bwana ishi. Ndo mda wake huu wa kutiletea mambo yake ndani ya Fema Radio Show. Leo sijo anamwambia nini Tunu? Emtu sikilize. Rukacho. Eh, hey, mambo barabara. Unaona mwanangu? Unaona binti yangu tunu? Kazi tulioifanya, mambo safi kabisa angalia. busani yote mbegu tulizopanda zote zimeota vizuri. Si unaona? Tutahili mbegu zimeota vizuri zote. Tutahili na fuata unaona mbegu zote zimeota. Ah, ah sasa unu, umeanza sasa. Usikanyage hizo mbegu tulizoota tunu mwanangu. Mbona hivi? Hivi unajua hizo unazo ni pesa? Na unajua mtaji wa hii busani tulioanzisha tumeupata wapi? Huwezi kujua na sikukwambia. Sasa ngoja nikwambie mtaji wa bustani hii tumefanya pasu kwa pasu. nusu kwa nusu yani mama yako amechangia nusu kutokana na shughuli anazofanya na mi baba yako nimechangia nusu kutokana na shughuli nimefanya ndio tumepata mtaji wa kuanzia hii bustani sasa wewe oh, ushikanyage Umelewa? Eh, hey, tusigombane bwana. Na tumazunguza mamako lengo la hii shule yetu ya busani ya mboga, mboga na matunda isiiishie hapo. Tunataka tupanue u wigo. na shamba kubwa. Yaani لو shamba likiwa kubwa, eh hey, tutakuwa na mboga kede kede, matunda kede kede. Tukishauzae mazao sasa, pesa tutazoipata, tunataka tuanzishe SACCOS. Eh hey, ili watu waje kukopa waweze kupata mitaji mbalimbali mbali. kama italaka shughuli za kilimo za mboga na matunda sawa kama wanataka kuanzisha biashara za magenge sio duka sawa Chamsingi ni marejesho warudishe kwa wakati unaotakiwa eh hey, sababu kukopa au kukopesha kudai au kudaiwa ni sehemu ya maisha tu eh hey. <laughs> tena nitawaeleza kinaga ubaga ukitaka kuja kuchukua mkopo kwangu uje uchukue mkopo kwa malengo sio bla bla so unachukua mkopo unaenda kujenga heshima kwenye vikao vya harusi au unachukua mkopo unaenda kujenga heshima ba maana yake nini nitawambia tena nitawafokea eh hey, chukua mkopo kwa malengo unasema na wewe mkopo we tu we wewe mkopo kwa gani eh? kununua nini kununua pipi ah. Wewe wata maneno yako wewe. Ha? Rukaju. Yes, huyu alikuwa ni bwana Ishi msikilizaji wa Fema Radio Show akizungumza nasi. Uh, kupitia mtoto wake Tunu ambaye amekuwa akiongea naye kwa muda mrefu sana hususan na masala ya ambayo tunazungumza ndani ya Fema Radio Show. Muda huu hapa basi msikilizaji wa Fema Radio Show twenda tukamsikiliza jembe jembe ni wetu wa leo mtaalamu ambaye anatuelezea kwa kina kabisa tukizungumza masala ya mtaji tunamaanisha nini? Mtaji na mkopo unatofauti na kuna umhimu gani basi kwa kulima kuwepo kwenye vikundi ili kuweza kupata mtaji. Na kutuletea jembe basi tunaye reporter wetu Grayson Sarufu ak tokea Mbea na yeye basi amepata nafasi ya kumwoji mtaalamu wa masuala ya kuweka na kukopa kuhusiana na mada yetu ya leo. Tumsikilize alafu tutarudi tena nikwambie nini kinaendelea hapa ndani ya Fema Radio Show. Panda pa vuna hongera. Jembe, jembeni. Asante sana studio, nipo katika ofisi za idara ya kilimo ndani ya jiji la Mbea na mbele yangu na ujana na mtaalamu wa masuala ya kuweka na kukopa hasa kwenye maswala ya kilimo. Na kwa kwanza ataanza kujitambulisha majina yake. Mi kwa jina naitwa Isaac Kapangara, ni afisa kutoka ofisi ya ushirika jiji la Mbeya. Nataka kujua kutoka kwako kuna uhusiano gani kati ya mkopo na mtaji. Uhusiano kati ya mkopo na mtaji ni kwamba mtu akishakopa mkopo, anapoupeleka kwenye mladi, kwa mfano amekopa pesa, anaamua kuanzisha labda kilimo, akaamua kununua mbegu, akaamua kununua mbolea na baadhi ya pembejeo zingine ambayo tutamsaidia katika kuendeleza shughuli zake. Kwa utaalii zile fedha zinakuwa zimebadilika kuwa nini kuwa ni mtaji kwa sababu hizo pesa zitatumika kuzalisha ile mali. Kwa hiyo kutoka mkopo kuwa ni mtaji. Jembe, jembeni. Na mkulima anatakiwa afanye nini ili kukidhi mahitaji na sifa ya kupata mkopo? Kwanza ni lazima awe ni mkazi wa eneo maalumu ambao anafahamika na pia atambikwa kwa shughuli hizo kwamba yeye ni mkulima wa eneo hilo kisha akishafahamika hivyo anaweza kaya, akajiunga na chama cha ushirika akiba na mikopo akishajiunga chama cha ushirika na kimkopo akitimiza na mashariti yake atapewa mkopo ambao mkopo huo kuwa mtaji kwa hivyo mojapo ni kwamba lazima huyo mtu awe anatambulika kwa ukazi wake na shughuli zake anazozifanya jembe jembeni vikundi vya kuweka na kukopa vina umuhimu gani kwa mkulima wa mbogamboga na matunda. Umuhimu wake ni kwamba akishakuwa mwanachama atapata mkopo. Akishapata mkopo huo ataupeleka kwenye shughuli za nini? Za kilimo. Mahusiano yake ni kwamba akishakuwa mwanachama akishakopa zile pesa kiziwekeza kwenye chama hicho, kwenye shughuli hizo za kilimo hizo. Malake tayari kuna mahusiano makubwa tu kwa sababu ule pesa alizozipata kwenye chama cha ushirika wakiba na mikopo tali amezipeka kwenye shughuli za nini? Za kilimo. Kuyo akishalisha malake ni kwamba atauza mara uza mazao yake atarejesha mkopo akisharejesha mkopo wake huo tena baada ya kumaliza mkopo tena anaweza kakopa mkopo mwingine kwa hiyo kuna mahusiano makubwa tu kati ya mkulima na ushirika wa kibanda mikopo jembe jembeni katika sola jingine wanawake wa kilimo wana gani katika kujiunga na uzalishaji wa vikundi vya kuweka na kukopa sasa hivi ni kama wanawake wana mkubwa sana katika masuala ya kiuchumi na hata ongea masoko ni sasa ati kubwa wafanya biashara. ukienda kwenye masoko ni wanawake. Na hao wanawake ukiangalia wanauza mboga, nyanya, vitunguu na kadhalika. Sasa kiulize kwamba anatoka mtaji anapata vipi? Wakati mwingine mkopo huo wamepata kwenye nini? Kwenye vikundi vya kukopeshana. Jembe, jembeni. Na ni changamoto zipye ambazo mkulima anaweza kupata pindi asipokidhi matakwa ya uombaji wa mkopo? Wakati mwingine akuta huyo mkulima hajatimiza vigezo. Kwa mfano anaanza kwa pingina amepanga sasa kama amepanga ana hama, hama eneo sasa hiyo maana eneo maana ni kwamba kutambulika kwake kunakuwa ni kugumu lakini kama anakaa ni mmoja maalum mambo ni permanent kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwamba ana wanatambulika hasa changamoto ndizo zinazowakabili walio wengi na wengine pia ni kwamba kutokana na biashara wanazozifanya kwa sababu ya changamoto za kibiashara unajua soko huria nalo lina matatizo yake ni kwamba utakuta bidhaa nyingi risokonzi zinarondekana anachukua mkopo mahali analeta kwenye soko kukuza bidhaa zake bahati mbaya sana zinakosa soko la soko kosa soko anapata hasara kwa hiyo changamoto za kibiashara zipu ni nyingi tu ambazo kwa kweli ni changamoto ambazo zinakabili taifa kwa ujumla kutokuwa na soko la uhakika la bidhaa ambazo mwanachama an, mtu anaziuza sokoni kulingana mwingiliano wa bidhaa mbalimbali kwa kila mtu anaoma kufanya biashara kwa wakati mwingine huwa tatizo ni soko naleta kwenye soko bidhaa zake zinakosa soko jembe jembeni mara nyingi wakulima husema wataalamu wa kuwapatia elimu hawapo na wataalamu husema wakulima ndiyo hawaji kufuata ushauri unanizungumziaje swala hilo swala hili kwa kusema kweli wataalamu wapo kwa mfano katika maswala ya ushirika akiba na mikopo ofisi za ushirika zipo na tuko kila siku kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa. Na pia tumekuwa tukitua elimu kupitia kwenye vyama vya ushirika wa kibano mikopo mpaka vyama vingine vya umwa. vya wamwagiliaji ni vya kilimo. Na kwa kweli tunalisikia hata sisi unasema wapo wapo tasima. mbona wengine wamefanya sisi kwamba hawapo wametupata wapi? Na tukichukua ya, ya, ya kilimo, wataalam hata kwenye kwenye kata wapo wanapatikana kila siku wapo lakini ni yale tu mahusiano kwamba wakati mwingine inawezekana mkulima anaweza kawashindwa kujua kwamba wa, hawa wataalamu wako wapi lakini wataalamu wako kwenye ofisi za kata jembe jembeni nini ushauri wako kwa wakulima wa kilimo cha mbogamboga na matunda kuhusu njia bora ya kupata na kukuza mtaji zaidi wanaweza kuunda vikundi vya kilimo ambavyo kisha ndio tutakivitaambua tuna vishauri kwamba jiungeni na sakosi ili muweze kupata mitaji kwa ajili ya shughuli zenu. Abahiki kama msikilizaji utakuwa umepata taswira kamili namna ambavyo unaweza kukopesheka na kuendeleza shughuli zako za kilimo na jambo la msingi ambalo limesisitizwa na mtaalamu ni pamoja na kunda uh, vikundi. Nikiripoti kutoka ofisi ya idara ya kilimo umwagiliaji na ushirika jiji la Mbeya, mimi ni Grayson Salufu wa Fema Radio Show. Jembe Jembeni, Fema Radio Show Show ya kijanja Bwana Grayson nimekuwa poa sana Asante kwa kazi nzuri kabisa ya kumwaji Jembe Jembeni wetu wa leo kwenye Fema Radio Show Musikilizaji kama unavojua Fema Radio Show inakufungulia siri tofauti tofauti kuhusiana na masuala ya ujia siri ya mali, kilimo na jinsi gani basi unaweza kuwa kijana mjanja kabisa hapa Tanzania. Na kwa hiyo basi muda huu twende tukaburudike na naleta wimbo huu basi unaitwa Siri, Kaimba Barnaba akishirikiana na Vanessa Mdee aka Vimani. Burudika ndani ya Fema Radio Show. limefunga breki it won't no wewe no wewe kipenzi sina Na njoo tokam milo na njoo manga piena fanya Mimi ni mungu mwanga nisemeni nini na mungu kila kitu mungu maneno yangu ukubali tukafanya siri ya watu wawili utaniwanza kwa hili amaka siri ya watu wawili ukifuma we don't show sauti yako Kalamu na karatasi. karatasi. button na bidole sema nafema yes baada ya burudani hiyo basi muda huu hapa na tunasema fema. sehemu ambayo unapata kusikia ujumbe wako mfupi ukisomwa lakini pia ni sehemu ambayo unapata kusikia mshindi wa swali la wiki iliyopita naomba nianze na ujumbe mfupi ambao nimepata kupitia namba yetu ya 075300300 moja. Uh, huyu hapa kwenye masuala ya kuandaa shamba vitu vya kuzingatia ya kwanza ni kuandaa budget, uh, ya pili unaandaa soko la kuuzia mazao yako, tatu kuandaa shamba, kuandaa shamba yenye na yepo kwenye list ya nne ni kujua ni nguvu kazi gani unayohitaji. Mimi ni Gaspar E Manda kutoka Kilimanjaro. Haya, ni maoni yake hayo nimeyasoma. Umgesema cha kuzingatia uwe na shamba pili kusafisha shamba lako 3 kuandaa mbegu na mbegu zue bora Nne kuanda vitalu vya kuoteshea mbegu na tano ni kulinda wanyama wa Jina langu ni Emmanuel Amos kutoka Babati, Manyara. Asante sana Amos kwa kusema na Fema Radio Show. Msikilizaji na message nyingine hapa inatoka kwa Omari Hassan wa Tanga. Yeye yeah, anasema mkulima wa kilimo cha mboga mboga anatakiwa kuzingatia haya wakati wa kuandaa shamba. Kwanza eneo lenye rutba, pili kuweka matuta na tatu ni kuchagua mbolea, yani mbolea bora ra eh yo Hassan message yake yoni nimesoma. Nikusikilizaje FM Radio show muda huwapa hapa nafikiri itakuwa nzuri zaidi tukimfahamu mshindi wa swali lolopita ambao tutataka kufahamu ni kwa jinsi gani basi unaweza ukaandaa shamba lako. Naye si mwingine basi ni pili Ali au Mrs Juma Kijanga wa Kikonda Singida. Pili Ali hongera sana. Naye alijibu swali letu kwa kusema kwanza mkulima zingatie kusafisha shamba, pili kuchoma masalia ya mazao ya msimu uliopita ili siweze kuathiri mbegu zitakazopandwa, pia kutifua na kupiga 4. Pili zingatia sehemu ya shamba aliyochagua isiyo kwenye mteremko, tatu andaye mbolea ya kutosha, nne kuzingatia pembejeo ambazo zinaweza kuimili ukame na mwisho kabisa kuangalia soko ili kuweza kunufaika na mazao. Na huyo basi ndo mshindi kwa swali la wiki iliyopita. Na swali letu la wiki hii basi linauliza Jinsi gani mkulima anaweza pata mtaji kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo? Ni jinsi gani mkulima anaweza pata mtaji kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo? Na kutujibu andika neno radio acha nafasi andika jibu lako kisha tuma jibu lako kwenda namba 0753003001. Fema Radio Show ina zawadi nyingi sana kwa ajili yako wewe msikilizaji. Tujibu, uezijua. Fema Radio Show. Show ya Kijanja. This is who we are. Moja ya segment ambazo nazipenda sana kwenye Fema Radio show eh, labda zaidi kwa sababu zote nazipenda ila hii hapa ni zaidi ni sehemu ya mishemishe za shamba sehemu ambayo unapata kucheka eh, lakini pia ukijifunza zaidi hem tu msikilize Elam Felix eh, ana mishemishe yake hapa eh inahusu nini ilikuwaje mpaka anaikumbuka mpaka leo yuko hapa kutoaambia zaidi mishemishe mishe za shamba mimi naitwa Elam Felix Mwakolo Ee, mimi katika maisha yangu toka utoto nina hobi ya ufugaji lakini zaidi ni kwenye kuku kwa sababu toka awali mzee wangu aliwahi kufanya kazi ya ufugaji wa kuku kwa missionary wa kwanza lakini nilipopata mtaji mdogo wa kuweza kutosha kununua kuku kumi hauku kuku kumi nilianza kuwafuga kwa njia ya kisasa nilivyowafuga nikafanikiwa kufikisha mpaka kuku tisa baada ya 99 nikafanikisha kutotolesha vifaranga miambiri, hamsini ambavyo viliendelea kukua mpaka vikafikia hali ya makinda ndipo hapo nipopata na ajari ya pikipiki piki, barabarani ni gongo na gari basi sikuwa nafahamu yoyote ndani ya siku nne kwa nilikuwa na kijana anisaidia kufuga lakini alishindwa kuwamudu wale kuku kuwafuga ikabidi vifaranga vianze kufa kimoja baada ya kingine baada hapo nikarejea nyumbani nikawapanga vizuri nikiwa naumwa bado naumwa na natemelea na magongo nikaelekeza namna ya kutunza lakini bahati mbaya siku hiyo hiyo naondoka kwenda songea usiku wa manane banda liliwa lilishika moto kwa kuku wote wakateketea na hukonatekea nikatibiwe nitumie gharama. Pesa ndo hiyo imepotea. Ime Basi mwenye mwenye moyo wa upendo akandisaidia kwenda kutibiwa mpaka songea, nimetibiwa Hata walishindwa kunipa taarifa za kwamba mfugo wako umeungua. Kwa hiyo hapo nikakata tamaa na katamani bora nife kwa sababu nikajua mfumo wangu wa maisha umeshaharibika. Siwezi kupata tena mtaji nikakata tamaa. Lakini baada hapo mke wangu aliendelea kunitia nguvu, kunipa faraja. Ye mwenyewe akaamua kwanza kulima mboga mboga, hakuweza akuwai kubeba pampo lakini aliamua kubeba pampo. Aliamua kulima. Hatimaye akafanikiwa kidogo japo ni bahati mbaya tena ikawa ni mkosa, mazao yalikuwa mazuri, anavuna vizuri lakini soko hakuna. Kwa bado tukaendelea katika hali ya kuwa na machungu ya kukosa mtaji. Mishemishe za shamba. FEMA Reading Show. Dio Show ya kijijanja. This is who we are. Ah, basi bwana, haya ndio mambo ya Mr. Ellen Felix kwenye mishemishe mishe za shamba. Na kama kawaida, ukishasikia mishemishe za shamba, ndio inafikia ukingoni. Na kama ilivyo kawaida yetu, hatuzi kukuacha tu hivi hivi. Lazima tukumbushiane maswala muhimu ambayo tumejifunza leo kwenye kipindi cha jinsi gani mkulima anaweza katafuta mtaji ili aweze kufanya kilimo cha mboga mboga na matunda. Jipange wetu amezungumza vizuri sana jinsi gani kuwepo kwenye kikundi kulimsaidia kupata mtaji lakini pia kuongeza tija katika mchake kitu ambacho atajembe wetu leo amesistiza uh, vile vile mimi napenda pia kusistiza ni muhimu kujiunga na vikundi mbalimbali ambavyo vipo vya kuweka na kukopa eh vikoba eh fahamu na fili ni kitu ambacho kimekua kifahamikana sana sasa hivi nchini Tanzania uingie sehemu ambao unaweza kupata uh, wenzako wana maono sawa na wewe mkaweka mkakopeshana ni namna moja wapo pia ya kuweza kujipatia mtaji ya Fema radio show leto kwako na Femina kwa kushirikiana na Best Dialogue ACT kwa maana ya Gikacha Council of Tanzania pamoja na Taha ambao ni Tanzania Horticulture Association na hapa studio basi ulikuwa nami na Rebecca Jume Low Mohamed naona ameamua mwenyewe kwenda ground kabisa alikuwa Mbea huko ila wikiijayo nini fresh tutakuwa naye mpaka wikiijayo asante sana kwa kunisikiliza www.feminahip.or.tz